Ba, urtengo asoka, gure ustez, garatutako asoka bat izango da, heldua dan eh, asoka bat. Hau da, aurreko urtetan martxan jarri dugun eredu hori, sortzigun eta emanatutakoak, pixua hartzen eta bere bidea egiten dauala uste do. Ba, Importanteenak, behar bada, ba, batetik eztan eh, tanko purua egindala, asko espada ere gehitu eginda, Sortu dugu beste estan mota bat, autoeko izleei, errealidade ezberdin horrei erantzun emateko, eta autoeko izleak ere presente egongo dira eh, asokan. Eta gero, eh, Azpimarratzean nahiko neuke aurten gogoetaren plaza sortu dogula areto nagusian, eta bertan, Kulturgintzaren inguruan dauden ardura batzuk, nartzeko unea izango da, oso iritzi desberdinekin eta gune bizibizia izango da, aarretu barik baina bestearen entzunda.